А далі, оскільки існує рівна нерівність, все залежить від конкретної людини, від її вроджених та набутих шляхом самоформування здібностей, що дають змогу вчасно розпізнати споріднений рід діяльності. Самореалізація забезпечується лише власним жаданням, волею та розумом, а не якоюсь зовнішньою силою – Богом, патріархом, суспільством. Лише від тебе залежить задоволення твоїх справжніх потреб. Висока трудова етика українця не дозволяла йому ідеалізувати злидні. Частіше він кваліфікувався як не роба, а не божа людина. Сьогодні тяжку тугу за стабільним, нерухомим, без ризику колективним жебратством застійних часів відчуває лише один спільний прошарок який проте пронизує все суспільство це прошарок маргіналів невкорінених глибоко у ґрунт рідної культури без достатньої професійної кваліфікації а тому і неконкурентноздатний тобто прошарок 70 семидесятирічною політикою соціальної селекції доля в народній свідомості не має містичного забарвлення це швидше вільний вибір власного життя, що принципово не підлегли спільці. Доля у кожного своя залежить від врождених та набутих виховання можливостей, від людяності з її вершинами і низами. Поєднання волі і правди є запорукою щасливої долі як самоствердження особистості, шляхом улюбленої праці, результати якої належать перед усім, спільноті почуття, тобто родинному колу. І тільки опосередковано на підставі правового регулювання вони належать спільці як громадянському суспільству з відповідними державними інституціями. Влада спілки держави є необхідною лише для забезпечення волі, правди і долі людини, що стає мірою усіх цінностей. Побудова подібної держави – це не тяжкий кривавий шлях до невиразної мети мрії, що потребує обов'язкової самопожертви, аскези, а конкретна орієнтація на усунення або ж перетворення того в суспільно-політичному устрої, що перешкоджає щастю кожного. Йдеться про перебудову парламентарно-правовими засобами суверенної демократичної України що відповідала б духу нації, де гарантувались би права і захищеність історично сталої особистості в економічній, соціальній, політичній, культурній сферах. Успіху в цьому можна досягти лише свідомо, спираючись на волю і розум, вміло поєднуючи їх із притаманною нам емоційною пристрасністю, стримуючи почуття, коли вони заважають виваженій і послідовній цілеспрямовані дії. Лише увібравши нереалізовану енергію загублених поколінь, спираючись на традиційні моральні абсолюти та культурні цінності, синтезуючи їх з компетентністю на рівні світових наукових стандартів, можна уникнути політичних екстрем більшовицького кшталту, хай і на національному ґрунті, та забезпечити самоствердження національного космосу. Державне справження України як виразника національно-духовної цілісності. Липень 1991 рік. Крим. Гаспра.